Pán s vámi. Slova svatého Evangelia podle Matouše. Ježíš znovu mluvil k velekněžím a starším lidu v podobenstvích. Nebeské království je podobné králi, který vystrojil svému synovi svatbu. Poslal služebníky, aby svolali hosty na svatbu, ale ti nechtěli přijít. Poslal znovu jiné služebníky se vzkazem, řekněte pozvaným, hostinu jsem přichystal, moji býtci a krvný dobytek jsou poraženi, všechno je připraveno, pojďte na svatbu. Ale oni nedbali a odešli, jeden na své pole, jiný za svým obchodem. Ostatní pochytali jeho služebníky, stírali je a zabili. Krále to rozhněvalo, poslal svá vojska, vrahy zahubil a jejich město vypálil. Potom řekl svým služebníkům, "Svatební hostina je sice připravena, ale pozvaní jí nebyly hodní. Jděte proto na rozcestí a pozvěte na svatbu, koho najdete. Služebníci vyšli na cesty a schromáždili všechny, které našli, Zlé i dobré, takže svatební síň byla plná hostí. Když vstoupil král podívat se na hosty, uviděl tam člověka, který neměl na sobě svatební šaty. Řekl mu příteli, jak jsi sem přišel bez svatebních šatů? On se nezmohl na slovo. Tu řekl král sloužícím, svažte mu ruce i nohy, a vyhoďte ho ven do temnot. Tam bude pláč a skřípění zubů. Mnoho je totiž povolaných, ale málo vyvolených. Slyšeli jsme slovo Boží. Sestry a bratři v Kristu Ježíši. Svatý Bernard z Clairvaux jehož památku dnes slavíme. Pocházel z francouzské šlechtické rodiny. Narodil se v roce 1090 nebo 1091 v, severový, v severovýchodní Francii. V roce 1111 vstoupil se čtyřmi bratry do cisterciáckého kláštera v Cito. Po čtyřech letech byl pověřen s budováním kláštera v Clairvaux a stal se v něm opatem. Z nového kláštera šířil do Evropy cisterciáckou reformu. Hodně cestoval a založil přitom dalších 160 klášterů. Urovnával spory, bojoval za čistotu víry, zorganizoval dvě křičátké výpravy na osvobození božího hrobu. Jeho život se vyznačoval mariánskou úctou, Úsilím o pokoru a heroickou lásku. Zemřel vyčerpán roku 1153 uprostřed svých bratří. O jeho vroucí víře v Krista svědčí následující citát. Prosím, teď pozorně poslouchejme. Svatý Bernát říká kdo by nebyl uchvácen nadějí a důvěrou, že bude vyslyšen, představí si tělo Kristovo přitisklé na kříži. Dívej se na hlavu nakloněnou k polipku, rámě rozpjaté k obejmutí, ruce probodnuté, aby mohl štědře rozdávat své dary. Bok otevřený, aby nás miloval. Celé tělo rozpjaté, aby se nám všecek odevzdal. Tolik o Bernardově pohledu na Krista a na modlitbu. Svatý Bernard věřil, že Kristus se nám při modlitbě celý se odevzdává. A dává nám své dary. Z kříže. Věříme tomu i my.